На перший погляд, це був звичайний мирний і пишний ранок у велетенській бенкетній залі герцога Сельєра, де той безсумнівно проводив багато часу. Четверо музику в дальньому кутку, грали приємну музику, променисто всміхаючись, ніби виступати перед приреченими в палаці, оточеному ворогами – це все, про що вони мріяли. Довжелезний стіл був заставлений делікатесами, рибою та молюсками, хлібами та випічкою, фруктами та сирами, солодощами і м'ясом. Все це пишалося на позолочених тарілках, ніби медалі на грудях генерала. Забагато й на 12 персон, а їх зібралося троє, двоє з яких були неголодні. Монза мала кепський вигляд, обидві губи, розсічені, обличчя попилясте, набрякли і укрите з обох боків рожевими синцями. Білок одного ока почервонів, а пальці нестримно тремтіли. Костці боляче було на неї дивитися, але ж могло бути й гірше. А от їхньому північному другові дісталося сильніше. Він міг заприсягтися, що цілу ніч чув його з того, не через стіни. Він простягував руку з виделкою, готовий наструмити чудово засмажену сосиску. Та раптом йому згадалось чудово засмажене обличчя тіпала. Він прокашлявся і натомість взяв варене яйце. Проте на півдорозі до тарілки він подумав, що воно надто схоже на око. Він швидко строснув його назад у тарілку, відчувши напад нудоти, і зосередився на чаї, удаючись, що той щедро приправлений бренді. Герцог Селієр поринув у спогади про минулі звитяги, як це часто роблять чоловіки, чия слава давно лишилась позаду. Коска теж це полюбляв, але якщо розповідав він хоч накрих, то так само нудно, з цим треба зав'язувати. Ех, які ж банкети я влаштовував у цій залі. Які ж видатні мужі та жінки насолоджувалися моєю гостинністю за цим стогом. Рогонт, Контейн, Соторіус та й сам Орсо, як на те пішло. Ніколи не довіряв тому брехливому тхору ще тоді. Куртуазний танок штирійської влади, сказав Коска. Партнери ніколи надовго не затримуються разом. Така вже політика. Комір із жиру навколо щелепи Салєра легенько піднявся, коли він знизав плечима. Припливи і відпливи. Учора герой, завтра злодій. учорашня перемога. Він насупився над порожньою тарілкою. Боюсь, ви двоє будете моїми останніми почесними гостями, та й ви, гадаю, бачили кращі дні. Утім, треба брати тих гостей, які є, і вичавлювати з цього максимум. Коска втомлено всміхнувся. Монзеш нічого не зробила. Бачу, настрій у вас не надто веселий. З ваших облич одразу видно, що моє місто у вогні. Хай там як, за сніданком ми нічого не вдіємо. Та я ж з'їв удвічі більше, ніж ви двоє разом узяті. Коска подумав, що і важить герцог більше, ніж вони двоє разом узяті. зяті. Сальєр підняв келихи з білою рідиною і підніс до губ. Що ви п'єте? Козяче молоко, трохи кисле, але дуже корисне для травлення. Ходімо, друзі та вороги, адже для могутньої людини немає нічого ціннішого за хорошого ворога. Він важко підвівся зі стільця, щось бурможучи, відсунув келих і повів їх залою, вимахуючи в такт музиці пухкою рукою. «Як ваш компаньйон північанин?» «Досі в агоні», – пробурматіла Монза, який теж явно було недобре. «Так, ну, жахлива ситуація. Така вже війна, така війна. Капітан Лангрієр сказала, вас було семеро. Білява жінка з дитячим обличчям у нас». Який мовчазний чоловік, що приніс сталінські однострої та рахує кожен предмет моїй куморі від самого світанку. Не треба мати його математичних здібностей, аби підрахувати, що двоє з вашої ватаги досі на волі. Наш одруйник і наш кат, сказав Коска. На жаль, не просто знайти майстрів у цих ремеслах. Хороша ж у вас компанія. Складна робота, складна компанія. Назмілюся припустити, що вони вже покинули Віссирін. Якщо в них є клепка, вони вже на півдорозі зі штирі, і Кузька аж ніяких у цьому не звинувачував би. «Покинули вас, га?» – рухнув Сальєр. «Знаю це почуття. Мене покинули мої союзники, мої солдати, мої люди. Я розгублений, єдина втіха, що лишилася – це мої картини». Жирним пальцем він тиснув на велику арку з брочиненими дверима, через які лилося сонячне світло. Досвідченим поглядом коска помітив глибоку канавку в камінній клаці та металеві вістри, що виблискували в широкій щілині на стелі. Опускні грати, якщо він не дуже помилявся. Ваша колекція під надійним захистом. Звісно, Найцінніше в штирі. Я присвятив їй довгі роки, і її почав ще мій прадід. Сальєр провів їх у довгий коридор, де смуга, розшитого золотом килими, манила до себе а різнокольоровий мармур виблискував у світлі, що лилося з масивних вікон. Величезні, прекрасні полотна в позолочених храмах скупчились на протилежній стіні. «Ця зала присвячена майстрам Середзем'я», – зауважив Селієр. Тут був портрет голомозого лютого Золлера, серія портретів королів Союзу, Гаруда, Ардаута, Казіміра та інших. Від їхнього самовдоволеного вигляду складалося враження, ніби всі вони срали золотом. Сельєр, на мить, спинився перед монументальною роботою, присвяченою загибелі Ювенца. Маленька скривавлена постить, загублена серед неосяжних лісів, блискавка, що розтинає важке небо. «Яка робота пензлем, а які кольори, а, Коско?» «Приголомшливо!» Хоча, як на нього, уся та мазанина була на один штип. «Скільки щасливих днів я провів, споглядаючи ці роботи. Шукав приховані мотиви в задумах майстрів. Коска звів брови і зеркнув на Монзу. Якби він більше споглядав карту поля бою і менше картини мертвих художників, можливо б Штирія і не докотилась би до такого. «Скульптури Старої імперії!» – пробурмотів герцог, коли вони пройшли через величезні двері в другу простору галерею, де з обох боків вишикувалися статуї. «Не повірите, скільки коштувало доправити їх із Кальциса!» «Герої, імператори, боги!» Відсутні носи, руки, вкриті шрамами, нещасні тіла надавали їм понівіченого вигляду. Забуті звитяжці тисячолітньої давнини, що перетворилися на незрозумілих халік. «Де я? І де заради Бога мої руки?» «Я собі гадав, що робити», – раптом сказав Салієр. «І був би не проти послухати вашу думку, генерала Меркато. Вас знають в усій штирії, та і за її межами, за вашу нещадність, целіспрямованість і самовідданість». Рішучість ніколи не була моєю найбільшою чеснотою. Я надто схильний схильно розмірковувати, що втрачу, якщо вчиню так чи інакше. Думаю про двері, що зачиняться замість можливостей, які з'являться, якщо відчиню інші». «Це слабкість для солдата», – сказала Монза. «Я знаю. Я слабка людина і, мабуть, кепський солдат. Я покладався на добрі наміри, чесні слова, праведні мотиви і, здається, тепер я та мої люди за це заплатимо. А ще за його скупість заради розпалювання війни. Щонайменше. Сальєр роздивлявся скульптуру м'язистого весляра. Мабуть, то смерть, що доправляла душі до пекла. Я міг би втекти з міста в маленькому човні, коли стемніє. Униз річкою і геть звідси. Сподівався б на милість мого союзника, великого герцога Рогонта. Це вас ненадовго врятую, пробурмотіла Модза. Ругонт буде наступним. Це правда. Та як тікати державцю таких масштабів? то було б дуже недостойно. Можливо, я міг би здатися вашому доброму другу генералу Ганмарку. Ви знаєте, що буде в такому разі?» М'яке обличчя Сельєра раптом напружилося. «Можливо, Ганмарк не настільки позбавлений милосерді, як були інші собаки Орса». А тоді він знову розкис, і його обличчя вмостилося на товстому підборідді. «Але слід визнати, ви маєте рацію». Він кинув погляд на статую, що за останні кілька століть втратило голову. «Моя жирна голова на списі – найкраще, на що можна сподіватися. Як було із герцогом Контейном та його синами? Чи не так, генералем Меркато? Вона незворушно глянула на нього. «Як було з Контейном та його синами?» «Голови на списах досі в моді», – подумав Коска. Вони завернули за ріг в іншу залу, ще довшу за попереднє, де на стінах гуртом висіли картини. Сальєр плеснув у долоні. «А тут штирійці, найкращі наші співвітчизники. Їхній спадок житиме ще довго після того, як ми помремо і будемо забуті. Він зупинився перед зображенням метушливого ринку. Можливо, я міг би домовитися з Орсо, зробити йому послугу, віддавши його заклятого ворога, жінку, що вбили його старшого сина та спадкоємця. Монза навіть не сіпнулася. Вона не встиг, хто сіпається. Бажаю вдачі. Е, вдачі залишила вісцерін. Орсу за не піде на переговори, навіть якби я міг повернути йому живого сина, що завдяки вам, звісно ж, неможливо. Лишається тільки самогубство. Він жестом указав величезне полотно в темній рамі. На ньому був зображений солдат, що простягав меч своєму переможеному генералу. Мабуть, аби той приніс жертву, як того вимагав, кодекс честі. Так честь здолала людину. «Уструмити могутні леза в мої груди, як робили переможені герої давнини». На наступній картині був зображений усміхнений продавець вина, що зіперся на бочку і підніс келок до світла. «Чи може отрута? Смертельний порошок у вині. Скорпіон в простирадлі. Змія під шатами». Селієр вишкірився до них. «Ні, повіситись. Я чув, люди часто ходять під себе, коли їх вішають». Він помахав руками біля промежени, ніби вони і так не зрозуміли, що він мав на увазі. «Утім, звучить цікавіше за отруту». Герцог зітхнув і похмуро глянув на зображення жінки, яку заскочили з коли вона купалась. «Давайте не будемо вдавати, що мені стане відваги для чогось такого. Я про самогубство, а не про те, що не можу подзюряти. Це я ще роблю раз на день, попри свої розміри. А ти, Коско?» «Як довбаний фонтан!» – простягнув той, не поступаючись в вульгарності. «Але що робити?» – сказав Сельєр. «Що?» – Монза ступила йому назустріч. «Допоможіть мені вбити Ганмарка!» Коска відчув, як його брови поповзли в гору. Навіть побита, укрита синцями, знаючи, що ворог за стіною, вона все одно не могла дочекатися, щоби схрестити мечі. Воістину, нещадність, цілеспрямованість і самовідданість. «І навіщо б я таке робив?» «Бо він прийде по вашу колекцію!» Вона завжди вміла зачепити людину за слабке місце. Коска часто бачив, як вона це робить. І з ним, зокрема. Забере ваші картини, ваші скульптури, ваші баночки і повезе до Фонтезармо, де вони прикрашатимуть туалети Орсо». «Правно. Його туалети». «Ганмарк поціновувач мистецтва, як і ви». «Той союзний членосмак мені на рівня!» Відлюті потилиця Селєра спаленіла. «Звичайнісінький крадій, хвалько, дегенеративний педераст, що лє кров на солодку землю шти і ніби та негідна його чубіт. Він може забрати моє життя, але не утримує моїх картин». Цього не буде. Я можу зробити так, щоб цього не сталося. прошепіла Монза, підійшовши ближче до герцога. Коли місто впаде, він прийде сюди. Він прибіжить сюди по вашу колекцію. Ми можемо дочекатися перевдягнені в його солдатів. Коли він зайде, вона клацнула пальцями. Ми опустимо грати, і він буде наш. Ваш. Тільки допоможіть мені. Але момент уже минув. Салієра знову охопила старича легковажність. Гадаю ці дві мої улюблені. Він показав на два полотна. «Етюди жінок Партео Джавра. Вони мають бути в парі. Його мати і його улюблена повія». «Матері та повії», – усміхнулась Монза. «Прокляття довбаних митців. Але ми говорили про Ганмарка. Допоможіть мені!» Сальєр утомлено зітхнув. «Ах, Монскаро Меркато! Якби ж то ви просили моєї допомоги п'ять сезонів тому. До солодососен, до Капріле!» «Навіть до минулої весни, коли ви насадили голову контейнера на спис. Навіть тоді ми могли б зробити щось хороше. Могли б завдати праведних ударів в ім'я свободи. Навіть...» «Пробачте мою прямоту, ваша величності, але мене цілу ніч лупцювали, як мішок м'яса». Голос не надлумився на останньому слові. «Ви спитали моєї думки. Ви програли, бо надто слабкі, нато м'які, надто повільні. А не через те, що надто добрі. Ви бились пліч-опліч із Орсою і були з того щасливі, коли мали з ним спільну мету. Вас цілком улаштовували його методи, доки вони приносили вам нові землі. Ваші люди спалювали, гвалтували і убивали, коли вам це було вигідно. Тоді ви не надто переймалися свободою. Єдине, що отримали від вас селяни порантів в ті дні – це тотальне винищення. Можете вдавати мученика, Сельєре, але не переді мною. Мене вже від цього верне». Коска скривився. «Є таке поняття, як забагато правди, особливе для вухмогутньої людини». Герцог примружився. «Пробачте мою прямоту». Якщо ви так говорили із Орсо, не дивно, що він скинув вас зі скелі. Я майже хотів би на це подивитися. Що ж, якщо ви так цінуєте відвертість, скажіть, чим ви так розлютили Орсо? Я думав, ви були йому наче донька. Він любив вас значно більше, ніж своїх дітей. Хоч воно і не дивно. Лис, землерийка і миша. І прикрашена синцем щука смикнулась. Я стала популярна серед його народу. Так, і? Він боявся, що я заберу його трон. Справді, припускаю, насправді ви ніколи про це не думали. Я робила все, щоб на троні лишився він. Дійсно, солієр криво всміхнувся Кості. То був баж ніяк не перший стілець, який ваші вірні пазури вирвали б з його власника, чи не так? Я нічого не зробила, гаркнула вона. Вигравала за нього битви, зробили його найвеличнішою людиною штирі і більше нічого. Герцог Селіяр зітхнув. «У мене жирне тіло, а не голова Монскару. Але хай буде по-вашому. Ви сама невинність. Не сумніваюся, що в капріле ви лише роздавали тістечка і нікого не вбивали. Зберігайте свої таємниці, якщо хочете. Навряд чи вони вам зараз допоможуть». Коску раптом засліпило світло, коли вони вийшли у відчинені двері і пройшли через пасаж у прекрасний сад посеред галереї Салієра. По кутках дзюрчала вода в ставочках. Приємний вітерець хитав квіти, ворушив листя топіарію, зривав цвіт із суджукських вишневих дерев, безсумнівно вирваних із рідного ґрунту та привезених через море для втіхи герцога Віссеріна. Посеред буркованого майданчика височила чудова скульптура, чи не вдвічі більша за натуральну величину, висічена з ідеально білого, майже напівпрозорого мармуру. Голий чоловік. Худерлява, як танцюрист, і м'язистий, як борець з витягнутою рукою, що стискає потемнілий і позеленілий бронзовий меч. Ніби наказує могутній армії штурмувати бенкетну залу. Шолом його зсунувся на потилицю, а на обличчі застиг суворий командирський вираз. «Воїн!» – пробурмотів Коска, коли тінь величавого леза впала йому на очі. На кінчику клинка танцював сонячний відблиск. «Так, авторство Банатіна, найвидатнішого штирійського скульптора. Це, мабуть, найкраща його робота, створена на піку розквиту нової імперії. Раніше вона стояла на сходах Сенату в Борлетті. Мій батько взяв її як відшкодування після літньої війни. «Він брав участь у війні?» – розсічена губа Монзи вигнулася. «За це?» «Не лише. Але воно було того варте. Вона прекрасна, чи не так?» «Прекрасна!» – збрехав Коска. «Для голодного хліб – це прекрасно». Для безпритульного дах над головою – це прекрасно. Для п'яниці – вино – це прекрасно. Лише ті, кому нічого не потрібно, шукають красу в шматку каміння. Наскільки я розумію, надихався він столікусом, що командував битвою при Дарміумі. Монзе звела брову. Командував? Я думала, для такої роботи потрібні як мінімум штани. Це так звана художня вигадка, огризнувся Сельєр. Фантазія. Кожен митець може робити все, що заманеться. Коска насупився. Правда? «Я завжди думав, що чоловік має триматися ближче до правди». Його перервав копливий перестук підборів офіцера, що біг через сад. Обличчя йому застилав під, а лівий бік жакета вкривав бруд. Він став на одне коліно і схилив голову. «Ваше величності?» Селієр навіть не глянув на нього. «Говори, якщо вже прийшов». «Була ще одна атака». «Після сніданку?» Герцог скривився, поклавши долоню на своє черево. «Типові представники Союзу. Цей Ганмарк». Прийом їжі він поважає найбільше за вас, Меркато. І який результат? Талінці намагалися здійснити другий прорив до гавані. Ми їх спинили, але з великими втратами. Нас набагато менше. Звісно, менше. Накажіть своїм людям тримати позиції стільки, скільки можливо. Полковник облизав губи. А потім це все. Селієр не зводив очей з величної статуї. Ваше величність. Чоловік пішов до дверей, безсумнівно, на зустріч героїчній безглузді смерті. Коска вважав, що найгероїчніші смерті завжди безглузді. «Вісерін скоро впаде», – Саліар клацнув язиком, витріщаючись на образ Сторикуса. «Як неймовірно гнітюче, Якби ж я був такий!» «Стрункіші в Талії?» – пробурмотіла Монза. «Я мав на увазі більш воємничий, але якщо вже і мріяти, то й стрункіші в Талії. Дякую за вашу майже некомфортну чесну пораду, генерале Меркату!» «А дай, у мене є кілька днів на рішенець, тобто, щоб відкласти неминучі ціною сотень життів. А поки, сподіваюся, ви двоє залишитеся з нами. Ви двоє та троє ваших друзів. Як ваші гості чи як бранці?» – спитала Модза. «Ви вже бачили, як ставляться до моїх бранців. То що обираєте?» Коска глибоко вдихнув і повільно почухав шию. «Здається, вибір такий більш-менш очевидний».